Kapitel 2 Så løftet jeg mine øyne og så, og se, det var en man der, og i hans hånd var det en målesnor. Jeg sa da, «Hvor går du hen?» Han sa til mig: «Bort for å måle Jerusalem, for å se vad hennes bredde er og hva hennes lengde er. Og se, engelen som talte med mig gikk fram og det var en annen engel der som gikk fram for å møte ham. Så sa han til ham, «Løp fram” Tal til en unge mann der borte og si, «Som et åpent, landlig område skal Jerusalem være bebodd, på grunn av mengden av mennesker og husdyr i hennes midte. Og jeg skal selv bli en ilmur for henne hele veien rundt», lyder Johovas utsangen, «og til herlighet skal jeg bli i hennes midte». «Hei der! Hei der! Flykt fra landet i nord», lyder Jehovas utsangen. «For jeg har sprett dere vitt omkring for himmelenes fire vinner», lyder Jehovas utsangen. «Hei der, sier hun, redd unna, du som bor hos Babylons datter. For dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt. Etter herligheten har han sendt meg til de nasjoner som tog byte fra dere. For den som rører dere, rører ved min øyesten. For se, jeg svinger min hånd mot dem, og de skal bli til for sine slaver. Og dere skal visselig erkjenne at jeg er herstyrkenes Jehova som har sendt meg. «Rop høyt og fry deg, sier «For se, jeg kommer, og jeg vil bo i din midte», lyder Jehovas utsangen. «Og mange nationer skal visselig slutte seg til Jehova på den dagen, og de skal i sannhet bli mitt folk, og jeg vil bo i din midte. Og du skal sannelig erkjenne at det er herstyrkenes Jehova som har sent mig til dig. Og Jehova skal visselig ta juda i eie som sin andel på den hellige grund og han skal igjen utvelge Jerusalem. Vær stille, alt kjød, framfor Jehova» for han har reist seg fra sin hellige bolig.